اديو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تندعو باسم الله وازده من ديتن الاجكاميت مع ديتن الpendimit Me ditën kur njëri ju do ka fëshoj duar të ti, nga pendimi i madhë, me ditën e tmerit, të merrit, të cilë në ka qërë Allah i madhëruar El Fezaul Akbar, të merri me i madhë, të merri me i madhë. Kemi të reguar në hydhve dhe kaluara gjëndjet e njerëzve në të ditë madhështore, gjendja e mosimtarëve dhe gjendja e gjynacharëve dhe çfarë do të tregojmë se tive do jetë gjendja e besimtarëve më të mirë në atik a do ta vuajnë ata ditë apo jo Allah subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an i vastosur edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithe të tëra që besimtarët e vërtet besimtarët e devotshëm njerëzit e mirë bamirësit, dëshmorët, njërësit e përkryër, ata nuk do të avuajnë të mërë nësej dite. Të gjitha këtë mërë e që kemi të rëguar për atë dit, nuk u për kastë në tyre. Sepësa ata u friksuan për Allah në të dhina dhe Allah i madhuruar i sigurojë ata në atë dit. Allah i madhuruar ka thëmë për ta në Koran, inë në ledhine seba qatë lehum minë në fësna, u la i ka në hëmu ba'dun. Këtë ata të cilëve u ka para prirë e mirë, dhe mënë që alloha ka shkujti që dhejnë për njëzët mirë edhe ka me përë për njëzët për mirë për ta. Ata dhejnë të lërguër, dhejnë për gjëhnemit. La jesë me unë hëtitë ha, nuk e të gjënë nëzhurë më dhe britë më dhe ti. Kërë hun pime është të hëtë më pusu më khali dhe unë. Ata dhe Po unë bima është të hetër në pusëm khalidun. La e ehdunë humul fëzaul eqëbërkë. Nuk i trishton ata të meri madhështore, të meri e të dita. La e ehdunë humul fëzaul eqëbërkë. Kjo të regonë që besimtarë të vërtet nuk të më rohen dhe asë nuk shqetohen atë dit. në ditë. Në ditën kur shqetonë shumit e njerëzëve, edhe këta që nuk do shqetonë janë të pakëtë sabsta do besnin pa të vërtet ndër njerëzian të pakët të gjithmonë ata ç'ka kanë qenë edhe këta edhe ata që i ka thënë profeti sallallahu alaihi ve sellem gjithëstoj el ghuraba të huojt të huojt të njerëzve gjithë njerëzit e veten turm mbas njëri tjetrit kur ze të huojt të të, të, të të gjithë kanë të vërtet muan këta njerëz këta ata që shpotojnë dhe këta ata të cilët kanë zbatuar rrugën e të Allahu subhanahu te ala Dhe janë lërguar nga ndërhetën që i ka ndëluar Allah i më dëruar. Dhe janë bindur urdërhetëve dhe kshilëve të Kur'an dhe të hadithëve të profetit sallallahu alaihu sallam. Për këta ka thënë Allah i më dhurën Kur'an. A la inna eulia, Allahi la thaufun alaihimu la hum jihdënun. Me të vërtet për eulia të Allahut, nuk ka të mërzdi dhe nuk ka për ta frikë. Pas e tërgonë Allah i më dhurë se kushën e uliatë të ti, Allah në bëpër të dyre. Alledhina amenu o kanu jetë të kun, atatë të cilët bësuan dhe ishën të dëvoqëm, këtaja në uliatë a Allahut. Alledhina amenu o kanu jetë të kun, lahum u lëbushra finë hajatit dunja, për ta është përgëzimi në dunja, lahum u lëbushra finë hajatit dunja o finë akhira, për ta është përgëzimi në një jetën e kësaj botë dhe në La të bdile li kalimat Allah, nuk djërshon fjallat Allah, kjo është përmëtimi Allah më dhuarë që ka përmëtuar për njërës dhe dhe, dhe, dhe voqëm. Ka përmëtuar që për ta nuk ka frikë dhe nuk ka asë mërzit. In në lëdhine kalu, rabbunë Allah u thumës të kamu. In në lëdhine kalu, rabbunë Allah u thumës të kamu. Ata të stilën sa në zotë jo nështë Allah u pastaj u drituan. Atyrë uvinë me lajë i kese dhe i përgëzojnë. I përgëzojnë. Dhe u thonë, mos kini frikë dhe atë mos të më mërzistëni. Mos kini frikë për të që po vimë për para jushë dhe mos të më mërzistëni për të që kene në në djunja. Dhe, arsye i apse alloj madhuar i siguron të njërëz në hërët. Edhe këta nuk kanë frikë në atëgjitë kur të meronë të njërëzit. Kurë, Nga shdo një mi, 999 dhe jenë do të më ruar dhe të frikstuar, kur do t'i njënë të mjetë e vejgjën nga të meri mamë, kur nanat do nëshojnë pëmijët e tyre nga barqët e tyre edhe do lërdojnë në foshën që juja pëngji, kur njëzit do jenë të dehur papir pia alkoholike, këta do jenë të qëtët. Edhe arsujë e rështë ta ishën të frikstuar përë Allah unë dënjahë. Ishin frikësuar Allah për e Allah në dy nja, ma të loj frike e tila i bërja ta që të largohë nga haramet. Edhe i bërja ta që të vëtën urdrat. Kjo është frike e vërtet. Ajo frikë që nuk e qonë njeri unë që të vëtën urdrat Allah. Edhe nuk e ndalon njeri unë nga haramet, e nuk është frikë. Frika e vërtet është e që ndalon njeri unë nga haramet dhe në zita dhe të pëjpun njera. Kjo është frika e dobishme. Allah i madhua ka thënë në Koran, oli me në të khafë, me kamë rabbi i gjennetan. Pra të që ka frikë qëndërimi për pare në zotit ti, për të ka të gjyë gjithë gjennete. Gjithashtu ka thënë Allah i madhua për besimtarë të vërtet, të të të të të të frikësonë Allah në dynja. Ata thonë, në dynja, inë në në khafëm i rabbi në jome në agusën kamparira, ne kemi frikë për i zotit tonë, një ditë të të merë shmeh. Kemi prikë për i Zotit tonë një ditë të të mërë shme, prikësuet të, shtjetsuet të për një ditë gjithë. Edhe nga që ata këshë prik në prikë për i Sejtite në dynja, edhe punuan që Allah dite, të istigurojë për i Sejtite, për i të mërë dhe shërët dhe Sejtite, Allah të më patë për tanë këtanë, të vëtahëm u Allah shërra dhe li këllion, dhe Allah i madhuruar i ruaj të jata në shërët dhe Sejtite wa lakahum në brëta më sërura, edhe u dha atyre, u dha atyre shkelqimin e pëtyrës atyre, edhe lumë të ri, u a gjëzahum bima sabaru gjennete wa harira, edhe u a shkërblehu atyre, për shkak të durimit atyre, me gjennete, edhe në mundash, në mundashën në gjennetit. I dhe që trasmetohen hadirin të të si, të si në trasmetohen shkët dadi bë në rusë, Se profetës sënë Allahu a.s. ka thënë, ka thënë Allahu a.s. a.s. dhe të të gjelali, o të pasha ma dhe shtimë time dhe kërnerim time, nuk, nuk i bashkër e ropit tim, dy siguri dhe dy frika, në të ropi im, nuk më ka frik mua në dy nja, do të tëremë më në të kur di grumulloj roprit e mi, dhe në të im më ka frik mua në dy nja, unë do të të siguroj e të bitën kur di grumulloj roprit e mi. Kjo është është ja, Kushe ka frikë Allah në dy nja, e siguronë Allah në ahiret. Kushe nuk e ka frikë Allah në dy nja, atër e pret të merje se dite me gjithët të që janë përshkurën në Koran dhe në hadithët profetike. Dhe frikë e vërtet, ka shë ajo frikë e cilë e shëqëroë dhe punë të njëra dhe me lërdimi nga punë të qia. Dhe, profetit së nëllohë e ka të reguar në hadithët e saka këta. Dhe ka të reguar në hadithët e saka këta, gjëndjen e betimtarët dhe të vërtejt që ka mepruar disa punë të mira na të ditë ma dështore. Dhe ka të rrgurën dhe tja në hadirin që i të transmitonë më në Bukhariu, Bukhariu dhe muslimin nga Bukharele, radhi Allahu annu. Këtë, shtatë veta i sërhonë Allahu në një hië në ti atë ditë që nuk ka hië përvesh hies ti. I sërhonë Allahu kur dhjeli të di një milje mbi kofet e njerëzën kur njerëzit të jenë të etur dhe të urritur në një ditë që është e gjatë ta 5-10.000 vjetë, kur njerëzit të imbuloj djerën sa, dherë të gveshët, disa për tër tër tër kur e tyre të imbuloj të të të tishë, kur djerët e të ty e të hikë në tokë 7-10 pashë, e pasaj të nërjetar dhe të imbuloj ata, dherët e të imbuloj kogët e tyre. Kjo është, kjo është djerët sa dhe kështë me rriture në atë ditë këse besimtar të vërtet nuk kanë asnjë mërmëti të tillë por ata dënen hijen e Allahut atë ditë që nuk hi e histi, edhe ka hijë për vezhhjes tij eda ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam shatve të tillë po di pari tyre është drejtuan të si i drejtë frizi i drejtë ai i cili i drejton njerëzit në drejtësi dhe nuk i hyn në padrejti si, dhe nuk i nuk e merr hakun as kujt i dyti është një djal i ri i cili është rritur në adhurimin dhe Allahu subhanu wa ta'ala. I të cilë e shëgjitur në adhurimin dhe Allahu madhuruar. I treti, esh një personit të cilë i ka zdemër në lidur të ti me gjemit. Në më të qikor shtavë, me dhe taj njërë që ka me puruar njisa pun të mira, këto pun e më bërshkat që Allah i madhuruar t'i ruaj ata, në tmere të e dite. Edhe janë njëhur me sfarë pun. Më punë. Në dhe në dhje që filani zdemër në kalidur të gjemit. Gjithon këly jenë gjemit. Edhe një personë dhe që zemërë të i shqilidu me Gjanitët. Edhe i 4 të i ose të kardë i ome 2 personët dhe të të jënë dashur për hirtë Allah. Nga që ata e duon Allah në më dhuar. Edhe për hirtë të ti, për hirtë dashuris të që kam për Allah, ata e duon gjëdhe person që e duon Allah. Gjëdhe person që e duon Allah, ata e duon. Gjëdhe person që e vikëm i stesh dhe për Allah, ata e duon e dhët dy veta e ndashur për hiritë Allah, këtë dashurri ka pashkuar, edhe në, në sajtë të sajtë ta e ndarë, me të dashurri e ndarë në një i tjetëri, të të tajnë dy persone që e meritojnë hi në arshitë Allah, subhanu e taala. I pesi, është një personit të të tirit i thot një grua, dhe pozitë, ose e bukur, e e jasë bëjmë i moralitet dhe i thot unë kam frikë Allahun. Po të shfarë? Kam frikë Allahun. Nga që ka frikë Allah u nuk të dynja, përndë e Allah u e ruën në të mërët e dite. Dhe kjëllu i frike e ndaloj që a i të bje në të gjunafe që ra. Kjëllu i frike e shë e që ndaloj që të bje në të gjunafe që bje njerëzit dhe konishti. Dhe i gjashti është i personin të ti njëfës të dhaka. Njëfës të dhaka në ti dhe e fsheh. E fsheh dhe i sa nuk e di dhora e majtë të shfarip e djafba. Ndonëse njerëzit nuk e dinë, por nuk e di dhe më marrta ti që është fista ti uji çajet të djatë, sepse ai e ka bërë të llogje për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ai ka bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala për këtë arsye, Allahu më dhëruar të ruaj natyrën e këtyre ditëve. Inna ma nut'imukum liwjihi llahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura. Ne i ju japim juve për ngën, për fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Nuk kërkojm për ju falënderim dhe atë shumëlim, e pasetet Allah i madhuruar, inë e në khafëm në rabbi në jomë në abusën këmë farira. Ne kemi frik për të merit, për shërët ase dite, për ditës gjukinë dhe për ne Allah i madhuruar, në që këta dhanë për itë Allah dhe kishin frikë atë ditë, Allah i madhuruar i ruan nga të merë ase dite. Dhe personi shtat, e personin shtatë, e shë e personin të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në dy fëtyr nuk i prej zjarë. Ose dy sërë nuk i prej zjarë. Sërë i parë, është er syrë i të personi që li ka lotuar në vezmi nga frike Allahus. Dhe sërë i dytë, sërë i të shërë i të shërë i të shërë i të shërë i të shërë i të shërë i të shërë. Në luft, në rukë të Allahus. Ta, ta dy sërë nuk i prej zjarë. Edhe ta jemë persona të të të të të i ruen Allah i madhuron në të mërëse dite. I dhe ështu personet që i ruen allaj ma dhura nga të me dhe dhe dhe dhe të, të tjere, dhe i putën hien e ti, dhe i siguron e ta dhe i qëtëson kër njerët jetë të të të më ruar, dhe këta njerët e përjetojnë 50.000 vjetë të shenë, që përjetojnë njerët e 50.000 vjetë gjatë e përjetojnë si kur tjetë, një kërë shkurtën dhe me dhegës dhe i qëndis, ka i shkurtën e përjetojnë gjithë ditën e gjykimit, përshka që ka Allah i më dhuruar, i ruar në ta nga të mërës e dite, sepse ata ka më punuar dhe e më përgjëtitur për të ndyja. Ka të reguar e burerë dëlanu, se profetit sallallahu në i sëllim ka thënë, kush i lërgon një vështërisi, një besimtari në djyja, i lërgonë Allahu ati një për i vështërisive të ditët së gjukimit. Këtë do të që kush i lërgonë në besimtarve dhivë vështërisi, i lërgonë U shëlogon 100%, shëlogon 100% nga vëzhgimi i gjykimit. A dhe kush më shumë, Allah i jep më shumë. Dhe çdo kush në të vërtet ai punon vetëm për veten e tij, dhe njeriu më i dashur tek Allahu është ai që, aji që njërët, është më i dobishëm për njerëzit. Ai që është më i dobishëm për njerëzit, është njeriu më i dashur tek Allahu subhanuhu teala. Për çdo pas e haditheve po. Dhe kush e lehtëson borxhiut, borxhin e tij, ja leton ati Allah i më dhruarë në dhynjadën a herëtë. Edhe ku shëmbullon një muslimani një të metë, ja mbullon ati Allah të metë në dhynjadën a herëtë. Dhe lo pak. Në ditë, kur të vendosët që amurit të rallëtarit, kur ndirin gjunafet hapë të zhë njerëzëve, ti si thuët kërsh filani, i bje filani të një gjunafet e ti që ka bërtit, ti të, të shikojnë gjithë njerëzit, edhe të rëpëstin e ti të shokin gjithë për para të gjithë e kryetate. Në ditë, një person, jë ka mulluar një të metë një besintarë i nduja. Edhe Allah i madhruar në ditë, jë mullon një të metëa dhe nuk e shfaq njërë të të të metëa të barabarta ma te që ka bëra i nduja, që të shpërblim që aji ka e ka mulluar të metë atë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe për të kundëttën, Allahu i madhur ka përgatitur të kundëttën e kësaj. Kush janë djerë të xijet vllajt të tij, janë djerë Allahu i madhur të xijet në dyja amjet. Dhe kush e gërmon të fshehtën në një personi kur ti nxjerr atë të palart, ia ja gërmon atë Allahu i madhur të sherrtë tën dyja dhe janë nxjerr palart të tij dhe sikur ti et në brendinë e shtëpisë ti. Ase sikur ti et në brendinë e shtëpisë të tij, janë djerë Allahu falë palart dhe atë kush afshe jetmet, po e ti ambullon Allahu ma dëuhet me ditën e gjykimit edhe dynjaj tjetër. Dhe pastaj po vjen fatitit, se Allahu ma dhurou e ndihmon robën e tij, por derisa robi i tij është në ndihmë mesën e vëllezërve të tij. Dhe Allahu ma dhurou ndihmon robën e tij, por derisa robi i tij është në ndihmë mesën e vëllezërve të tij. Gjithashtu, për këtyre njerëzve të tjerë të cilët janë të ruitur nga tmerra së ditës jan është një person të cilin e ka treguar profeti sallallahu alaihi ve sellem në hadithin që e transmeton Imam Muslimi nga Abdullah ibn Amr ibn Fot. Njerëzit e drejtë, al-muqsitun, të drejtë që janë drejtë. Tek Allahu janë në disa minbere për idhite. Në të djathtën e mëshiruesit. Dhe të dy të dy janë duar të tij janë të djathta, nuk them të tij. Si. Dhe Po tregon pas dhe po thon se kush janë ata të drejtë. Ata të cilët mbajnë drejtësinë në gjykimin e tyre. Ata të cilët mbajnë drejtësinë në gjykimin e tyre nuk e bën padrejti njerëzve, dhe ta dini që të gjithë ju jeni gjykatës. Në qëndrimin që mbajnë ndaj njëri tjetrit, ju gjykonin bazat atyre gjërave që shikojnë ose nuk i shikojnë për e të dëgjoni. Edhe çdo njeri prej nesh ka pjesë në këtë hadith. Ata të cilët gjykojnë me drejtësi në lumë do mban drejtinë e gjykimit të tyre, në familjet e tyre dhe tëre, edhe në çdo gjë që kanë në përgjithësinë e tyre. Kjo tregon që këta kanë libra të kandidat të lartë tek Allahu subhanahu wa taala për shkak të drejtisë së tyre, së xhallojmë dhe do drejtinë, dhe në bazë të drejtisë së zgjitur qiellut dhe tokës. Gjithashtu, për personave të tillë do të, të ndërtohen nga mëra të ditë janë dëshmorët. Dëshmorët për të cilët Allahu madhëruar ka përgatitur një gradë të veçantë që të ka përgatitur për shdëkën të tjetër. Thotë profetit sënë Allahu e sëllëm, në hadithin që e trasmeton El Miqdam i Ben Ma'adi Kerim, Thotë, Allahu i, për Allah i madhuruar ka përgatitur për dëshmorin 6 gjerra. Allahu i madhuruar ka përgatitur për dëshmorin 6 gjerra. Thotë e para, ati i falen gjunafet me pikën e partë i gjafut që i del në trupi ti. E dyta, ai e shikon vendin e tij në xhenet, domethënë momenti që është duke vdekur, para se të vdes. Shikon vendin e tij në xhenet. E treta e ruon Allahu mëdhuar prej dënimit të varrit. E katërta tinë tjetër duhet që e ruon Allahu mëdhuar edhe prej sprovës së varrit. Ndërkohë që gjithë njerëzit do pyeten se do dë t'u thuhet kush është zoti jot, kush është profeti jot, kush është peja jote, dëshmëroi ndodh nuk do për të varrë sepse ja kujti dëshmon për ta e kanë pyetur profetin sallallahu alaihi dhe i ka thënë pse dëshmorë nuk pyetën varrin e tij ka thënë profeti sallallahu alaihi pse nuk shqervohet domethën varri i ti? tij foll profeti sallallahu alaihi mjafton mjafton vetë shkëlqimi i shpatave mbi kokën e tij si stroh për ta mjafton vetë shkëlqimi i shpatave mbi kokën e tij si stroh për ta jafton që ai fanoi që të japë shpirtin e tij të lirë në bujari për Allah subhanu ta'ala. Kjo, kjo është një pri gjeve që ka përgazit Allah për të pas tekullet 4 ta, Allah i madhuruar i ta t -ta t e ruën dëshmorin për e të meri zëtta saj dita, për disë gjukimit. E për ta, i vendosë Allah i madhuruar në kokën e ti një kurorë. I vendosë Allah i madhuruar në kokën e ti një kurorë një gurë i të shmuër për i këtej kurore, vetëm një gurë i të shmuër për i këtej kurore, është më i mirë të gjithë dë njëre në qka përëndësaj. Vetëm një gurë i të shmuër të këtej kurore. Dhe i e këndojë madhurë që të më rëtojët me 72 e dy furie, prej furieve të gjennetit. Dhe e bëndët është ka që të ndërmjetët për 70 veta prej familjes, prej fiset ti, që Që është i mirësi tepër të çafat që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për këtë grup njerëz. Gjithashtu, një për njerëzve të tërë janë të ruajtur më së miri së ditës, ata kanë shumë në bashkëpunëvje që kanë bërë. Ta është ai person i cili e ruan mëlçin e tij brenda dhe nuk e shfaq atë. Kur ai ka mundësi ta shfaqë, edhe ta zbotojë atë atë lëmëlçin si që ka brenda. Kur dikush të shon, kur dikush ofendohet, kur dikush bën padrejtësi, bejentari vërtetësh ai i cili e ruan mëlçin nga brenda dhe nuk hakmerret nuk hakmerret për këtë ka përgatitur Allahu i Madhëruar një gradë dhe të veçantë po për profeti sallallahu alajhi wasallam kush e mbledh mndlefën e tij brenda duke qenë se ai ka mundësi të votojë atë atë për të Allahu i Madhëruar përpara të gjithë krijesave ditë gjykimit i do të Allahu i Madhëruar o oh, filan biri filan eja ditë përpara të gjithë krijesave ai edhe din përpara të gjithë krijesave edhe i thotë zgjidh prej cilës prej cilave ufurie të dëshiron të marrë shëpin gjithashtu një prej personave të cilët janë të rrudhur për të merë të thaj ditë dhe kanë shkollim të veçantë nga Allah mëdhëuari janë durimtarë Të uatitit në gjyëkimit të ret një tirit dhe thot të ngrihen ata personat të cilët shpërblimin e tyre kanë të kallahu i madhëruar. Ndërko që gjithë njërën njëtë shpërruar, të, të ngrihen ata personat të cilët shpërblimin e tyre kanë të kallahu i madhëruar dhe ngrihen dhurim tartë. Kusë Allah në madhëruar në bëj për tjyre. Ngrihen dhurim tartë edhe e shofi njërë dhe shpëblimin e madhë që ka dhe në loë për ta në ditë shpëblim të papar, të pakufishëm, të përsa Allah i madhuru ka përgatitur për ta një shpëblim madhështor, inë në ma ju e fëstabiru në e gjëron gërej e hisap, durimi, Allah i madhuruar, dhot, Allah i madhuruar ka përgatitur edhe e shpëblen durimit, në dhe njëjtë për durimin e ti, pa më gëriët, kur të shikon njërë të shpërlimin e masjit dhe gëndurim të aronit, si kur të këtë eshin gjynja, edhe kërshar, topa, topa, të ju priteshën nishi tyre me kërshër, topat, topat të bërshën nishi, vetën që të rini këtë ojnë minësijet madhe që ujeko Allah subhanu të alat durim të arve. Durimi, aqëfar ah, është durimi, lusë Allah në madhurë në dhurë e të. Gjithashtu i për personave që i rrin Allahu i mëdhur nga koha e saj ditë dhe kanë shuvlind ditën e muezzinit, pata to cilët e thresin ezanin për hir të Allahu i mëdhur. Ata të tjetë e zani, për hirë të alloj ata të dhe thresin ezanin në kohën e vet, sepse muezzinit janë besnikë dhe u është bësuar dhëria e vërtetë për të argën në mend. Dhe kur ata e thresin në kohën e vet, jo para kohës së vet, atë Allahu i mëdhu ka mëdhur ka përgatitur për ta një shuvlind të madh dhe kristianëve që ata janë më të gjatë se njerëzit e tjerë, kanë i parazujnë kollabulliqmaqu njerëzit janë të zhytur janë të zhytur tek frymë një tjetër ata janë më të gjatë se të tjerë dhe nuk kanë tmerr dhe shkamb të tjerë. Po profeti sallallahu alaihi wasallam njerëzit ka që kanë një qafë më të gjatë të dini dhe të të në ditën e gjykimit janë muezinë. Ata aty vjen 300 njerëz në shpotim. Këta janë disa njerëz, të cilët Allahu i madhroruari ka veçuar në ditë Dhe s'do kush, kush, kush e bën një vepër të mirë, ai ka portagjetur shpërblimin e tij edhe mirësinë e saj në ditë. Dhe kush bën një vepër të e taj, soldanë, madhrua, daruaj, keqe, ai ka portagjetur sherrin e saj në ditë. Përmai ya'mal mithal zrati khayra, waman ya'mal mithal zrati sharira. Kush e bën një vepër të mirë, sa i thërmi ai ka portagjetur shpërblimin e saj. Dhe kush bën një vepër të keqe, sa i thërmi ai ka portagjetur dëmin e saj. O sallaallahu alaihi wa sallam na uroj ta ruajë nga të keqja. alhamdulillahu salatu, us salamu, ala rasuli, ala alih, ufahmizh rraim, dhe dëndëruar, oj i vjen fundi dhe muajt Ramazanet, dhe ne nuk edhim dhe si është gjende jonë të këk Allahus mëhanu ta'ala. Nuk edhim, a jemi prej atyre që dëna thuat, a gjërimi o dhësh përnuar, edhe kundë të tua jëmë përnuar, dhe gjënafër të tua jëmë falur, Apo dërimi për e tërë personeve të cilët do të porplasë dhe gjerim pasë të të të rësë tëre, dhe do të tuet, nuk meri thoni asë gjë, se se nuk e keni kryrës është duet, nuk i një keni vergu nga haramet, nuk e keni kryrës dhe dyre të Allahus së në të Allah, a dërim për e të parëve për e të qytëve. Kjo është gjyret ja që du të bëjtë dhe njeri për e nëshë, edhe së lefët i lutë që në Allahus më dëru dhe gjithashtu i Ramazanit i luteshin Allahu që ta parnëon ata. Dhe mirë për atë që mendon, mbas të kam urur Ramazanit, sa i ka kryer çdo gjë dhe është edhe, ka gë, edhe dimtarë, e kapëtor çdo gjë, edhe ai është i timtar, sepse ai është mështuar veten e tij. Dhe mirë për atë që mendon se është i shkatëruar, të mirë për atë që ka humbur shpresën tek mëshira e Allahut, besimtari vërtet duhet të jetojmë në serdiave. Dhe çështja që gjithmonë rrihet në fillimin dhe në fundin e Ramazanit vëze është që ështëja e fillimit dhe në bjullis të muaj të si dhe jetëm. Edhe unë desha shkurtimisht të tregoj të rikujtoj për atër që kam thënë parë të filloj muaj e Ramazanit që të kemë parasush, që unë të heqë ba rëndime në bisupër dhe një ajë që mosë më thotë Allah dhe që kemë që kemë që kemë që të këtë të pasmëtuar. Pa të taj në gjithë kush dhe të zhjedi për vetën e ti shfarë të të shiroj, të pëse gjithë k Profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë në hadithin e saktë Al-Jironi kur ta shikoni atë, edhe çeni kur ta shikoni, dhe nëse nuk e shikoni këtë tani muajin 30 ditë. Ky është parimi i Islamit, të cilin e kemi shkëhuar në hytzve të veçandë dhe vitin e kaluar kemi shkëhuar dhe kjo është thjesht vetëm rikuitim. Për të cilën ka rënë barkoti Ummeti i Islamit që muaja mund të hanjhet ose me shikimin e hanës, ose me kalimin e 30 ditëve. Mënyrë tjetër nuk ka kush pretendonë në mënyrë tjetër a i ka dalë nga rrugë e muslimanëve. A i që o të bidatë qi, a i që o të i humbur, ka humbur rrugë, ka devijuar nga urdhërre sa profetike. Në të zinë e profetisë sallallahu e qëlem ka thë nejme një umetë që nuk logaritim, nuk hesim e logaritje, ka thënë mua e shkshu, kshu, kshu, në dhe një së nërë, ose kshtu, kshtu, kshu, tëri dhe ka përme gjishtat. Por të të reguar njerëzve që fillimit e punë një armazan njëve në më mërën në format tjeshta. Që është e para. Kështu që, besimtarët vërdet nuk i takon të hjesim e kalendarë. Sepse kalendarët e përtakton mbarimin e muajtë armazanit, jo në bazë të shikimit hanët, ose të otimit të, të 30 ditëve nëse nuk shikohet hëna, por e, e më në më dhërën e përtakton ma të logajtje astronomike që në fillimin e vitit të nërët. Po kjo nuk lejohet për listam. Kjo nuk pa nuk lejohet sepse se kjo vjen kundë shtimit me hadith profetike. E dyta, kjo është gënjeshtër. Sepse Ramazani mund të jetë me 30 ditë, kurse kalendari thotë me 29. Ne e kemi që profeti thoni me kalendarin muin Ramazan me shikimin e hënës, tek kalimi me kalendar. Prandaj nuk i lejohet besimtarë të thotë se kalendari. Kështu që kalendari ka certuar që Ramazani me 29 ditë e ka certuar që ditën e 30 që vjen në 20 gusht bashar. Po kjo domoshta është Ço'ste ga e diktë e di vetëm Allahu më dhuruar. Ka mund ti çaditët pran, ka mund dit, të mund, mund ti, kjo varg na shikimi hënën. Shikon datën 29 gusht, do shikohet në darkë. Hënë u dukën në të ban, u dukën në të ban. Tashë më dhan. Edhe kushet çel në ditë, ditën e 10, ai ka thënë një ditë më vonë i pa gjurur, edhe tek Allahu do pyetet për atë ditë. Edhe çësia e dytë është që ka lidhje me këtë pikë. Që të rikisht Ton Shqipëri mirë kanë nisur kanë nisur një lloj çorbe në çetin Ramazan dikush hesse me vendin e vet, dikush hesse me Arabin Saudite, dikush hesse me një vend, vend tjetër. Dhe u kanë shpjeguar të çështjen e vitëve dhe kanë thënë që në këtë çështje ka dy mendime dietare. Mendimi i parë është që muslimanët do hesin me vendin e vet dhe kanë përshtylje me vende jo muslimane gastronomike, por dalin në çdo vend vet shikojnë hënan e kanë hëna gjor, nuk e kanë hënan. Në më dhër, pa qelin, ose po panden celin ose ajo në sipas në të shkëllimit të mbarim, edhe duhesh i kollon ose duhet të përcuar muajin, bën të njëjtën gjë gjithashtu, nëse të shkëllimi ajoin në të shpunin domethënë në në të punën domethënë. Ky është mendimi i parë i cili thotë çdo vënë ka shikimin e vet hanës. Por mendimi i dytë është që po pa në i vënë të botës, atyre kë mjafton domethënë edhe kanë për të gjithë muslimanët ajoin. Faktikisht ky është mendimi i dytë nuk ka qenë në një orë të këtij telefoni mendimi i tyre nuk ka qenë i jotë selefët as nuk e transmetuan hadithin e saktë përkundër din hadithin e saktë që e transmeton Kurajbi Ibn Abbas radhiyallahu anhu tregohet se Kurajbi shkoi në Sham tek Muawija ibn Abi Madani dhe kapi në Madani në Sham domethënë në Damashq dhe pastaj kthyr për fazën e më të madhe në Medinë tek Ibn Abbas dhe Ibn Abbas i thot Kurajbi ka pas hendet e Muawije thotë fam natën e xhua por u kur e pa Ibn Abbasin e fam natën e shtunë sot dhe ne do a gjyrojmë derë, sot a shikojmë hënën, ose të që, ose dhe më thonë të apësojmë muaj, edhe i thot, kure i bi, a nuk të mjë aftonë shikimi muaj, se muaj ishte halisja, ishte prisi pëzimtarve. I dhe i nabati, jo, kështu në ka urëdhëruar profetit sënë Allahu a.s. Jo, dhe nuk mjë aftonë shikimi muaj, i thot, kështu në ka urëdhëruar profetit sënë, dhe, dhe më dhe që shdo kushtë, se të, të dhe në t në vendin e madhina, edhe shami i përkithën kalifatit Islam. I pari shteti i muslimanëve, besimtarës të sahabëve dhe të devotum, për çin e ka lavduruar për vitin tonë. E me megjithëse Ibn Abbas do vjo, kështu na ka urdhëruar për vitin tonë në çdo vend ka shikimin e vet. Kështu që ky është mendimi i saktë. Me të gjithë tanë deri vjet kemi ecur me mendimin tjetër, jo të tërëna të kanë të besuar mendimin, por se të gjithë njerëz kanë besuar me mendimin e dytë. Edhe ky mendim i dytë ka qenë konsideruar dhe dihet i konsideruar në gjithëara dhe reflektuar që në të shikoni në një vend mbyto për gjithë edhe pse komo nuk është mendimi i fakte. Por përdezash mendim që bazohet në argumente dhe ka disa lloj argumentesh të përgjithshme, sepse nuk janë të qarta. Edhe dietarët e ngjytë që çështë është i hati, nuk kam dashur që të bëj problematika në lidhje me çështë që është i hati. Pra ne kemi këtu por mirëpo që vjet Hoxhaolla ka ndalë dhe ka thënë haptas ditë që ata do hesin me llogaritë astronomike me, me kalendarë dhe lloj gjë tjetër më parë. At ve mendimin e parë as kur dytin. Por do të isë me mendimin e pidatit. Edhe për këtë si se un kam thënë për det të udhëzën e pidatit, un nuk jem doktor me pidatin. Edhe un jam i pastër të kaloj më dhurë dhe poja transmetoj. Edhe të transmetosh ndonjëri për jush e ka përgjegjësinë vetë tek ata që ka pran ti. Edhe ditë në gjykim nuk u bë nuk bëj përgjegjësi përpara Allahut nëse dikush e çën. Edhe ju nuk e keni transmetuar duke ditë duke e parë që a është më dawn, ne të është më dawn. Ua kam thënë lembi çafotoj ndonjëri me çaf doj për veten e tij dhe kjo është atë që ka pranti. Përdisor xhollario thonë një mendim të tretë, edhe e shfaqin hap të zi. Dhe thon me patunitet më të madh që ne do ecim me kalendar, duke e ditur duhet qenë sigurt që ky është kundërshtimi i hadithit për vendosjen. Dhe kjo është bidat të fe, edhe te ka meti sëm, e fe, kështu që ka kundërshtuar gjithumeti i zëm. Ne ka treguar mbi 10 yetar. Atë u them mendimi i sakt është që ka treguar hadhnë, shtrgurën hadithën e Kurrejit ibn Abadi që çdo vënë ka shikimin e vet. Kjo që, që ne Me lein Allahu te dall da ndarënistën ndarë për shikuar hënën. Po e pam hënën, netër është bëram. Po nuk e pam hënën, netër nuk është bëram. Nuk është problem, ne shikojmë, ne mund të dalë do vetë të jemi në zonë vot shikojnë në zonë tre votona, në zonë tona ne shikojmë hënën për lom shikimin e tyra. Të nuk është kusht të shikojun us dikush dikush tjetër pranë nesh, çem kunxamin, mund të shikojë diu tjetër që ndodhen në zonën ton, po që se shikojnë hënën, ne e pëllojm dëshminë e tij përën bazën dëshmën e kësaj mund ta çelim por nëse nuk shikoj hëna nëse ne nuk e shihmë hënan atë ne nuk kemi punë fare me shikimin e hënës nëpër vende të në tjera sepse çdo vend ka shikimin e vet dhe logjikisht nuk funksionon ndryshe mendoj pa këtë mund të gjithson rast celular atë mjet modern me rastu një tisht me ftesinë tënde që kanë thënë 100 kohë për të jetuar deri para 100 vjetësh si do merrte vesh në Arabi qofitë që nëse të bëram punë në Shqipëri që do mërë të vesh. Nuk ishë shansë mërë të vesh. Që i dëmonë, i këjë mendim, një mjaptë, aftënjë që të kuptoj që këjë mendimë që i ka buër, edhe përse dëmonë që i respektuar të mendim, që këjë mendim në të vërdet ka darë të ashtë i shëkundin e kondit. Kurse dikur e kam bazë diskutu djetarë, por në formë teorike, se në formë praktike, asë kush nuk, nuk, nuk e ka zbatuar dhëtë. Se nuk u zbaton dhe dhëtë. Në ata mundit lajmërojnë në Spanjë, drejt Spanjës që ka qenë studisante në Andaluzi, fundemëronte bënda në hapës, do të thotë ne kemi parë në Bagdad ose kemi parë Spanjë për një gjornë, me ajornin Bagdad, ose Çeleni? Qasjon. Këçi, hyllë mendimet për këtë që jeton tani, edhe po u them. Ajo fe, ajo çertë që nuk ka qenë fe për 13 shekuj, nuk mund të jetë fe shekuj, shekuj në 14 te Xhuxit. Ajo fe që nuk ka qenë fe dikur, nën konditë profesor nuk mund fe, nuk të çot fe. Këçi nuk është kjo sakta. Dhe njerëzit në përgjithësi këtu në Shqipëri kanë ecuru që po agjorin soldi në dëgjim, por çin soldi në do të çelin. Dhe kjo është gëbim fatisht. Dhe për këtë për këtë për këtë gabim përgjithësinë mbajnë xholavarë. Se s'ka ata kanë mësuar njerëzit në, më në telefon, dhe nuk ka asnjë argumentëtar, nuk ka asnjë argumentëtar që thotë që njerëzit do ta dëgjojnë argëtim sodite. Përkundër se mendimi i dytë që klet, për çin e bëkasim thotë, po pa në një vend i sam kudo qoft, domethënë do të shikohet kim, porse nuk shikohet argëtim sodite, çu do bëj? Sipas mendimit dyt, të dytë, nëse shikohet me në kim dhe nuk shikohet në episodite, ne kemi të e kemi detyrta ta gjërojmë. Nëse ta e ke bënë të sot të shko po pa në episodite, a gjë? Po s'u pa nuk nuk e gjërojnë. Ndërsa vetë episodite nuk hetëm në këtë lëndë mendimi. Unë kam qenë vetëm në episodit në vitin e dytë kam qenë në shkollë. Ku kam qenë në universitet. Kam qenë në vitin e dytë edhe kurtohetull Ramazanit ose po priset fillimi i Ramazanit. U pa hanë nyojtani Në Jordanin që është kuptim arbisoditën dhe, dhe, dhe disa tjer, në disa asnet të tjera, kurse në Arbisodi nuk po pa hana. Në Arbisodi nuk e filloi agjrimin, madje më kujtohet kemi qenë klas, disa shoq filluon ta dgjojnë sepse ajo ndonte në Jordania, kurse unë vetë nuk fillova. Sa edhe shumë ditë nuk filluon agjrimin, duke e etur që çdo vend ka shikimin e vet hanë. Kjo që thotë mendimi, çdo vend ka shikimin e vet dhe vetë Arbisodite ndonëse ka edhe mendimin e tjetër, tjetër ndonëse po pa në vend, vjen për të gjitha vendet, se vetë Arbisodite nuk ka. Kjo që, që ne Tesmi lumin ndivni i, i, i tyre në të vërtet çu shpërhapur, tash përhapur domodin në formë spontane, por jo se në të vërtet ka vërtetësi nga anë argumentimi. Prandaj, e vërteta dhe e drejta është që ne duhet t'i lëmë Hana bet, sa do të dalim disa njerëz për të për të hequr përgjithsinë e tyre. Ne do ta kundëllojmë po, Hana. Po doli Hana, alhamdulillah. Nuk doli Hana, është Allahu. Pa, Bravo Rei, pasi dikush na kundëston. Kundëstoj kalendari apo e kalendari apo xholarat apo xhumaret, si ta kemi qetë? Zaku është dhe blogarëve të lut pa Allah subhanu te ala. Që është se që deshet të tiroj edhe nuk deshet që të bëhet më hyrë pas te urës, kjo është shumë e rëndësishme, sepse në ditën e vijmë, në presim për fundimin e mu a ramadanit, dhe çdo njeri për ne do të bëj përgjithsi prova për gjyrimin e tij, çfarë do bëjmë ne ta? A, si shka urduru, bachelor, a do ta prittoyfisha urdhuar Allahu apo do të bëj çefin atoë njerëz që do të bëjnë çefin çafirëve? Po qendroje sepse nuk e ndalon komuniteti musliman që ta ndryshoj kalendarin, vetëm sepse, vetëm sepse më zumi pushteti i shtetit asgjë tjetër. Sepse ka mundi shumë bukur siç bëhet në çdo vend arab. Ti thot shtetit, ne kemi dy mundi, o të marrën o të mkohenzbra. Para i mundot që mundi që bëhemi pa lidhur me ligjit, po të mos ndalni që sikur kur ditë festave nga ana zyrtare, deri se pasqirojm, siç bën çdo vend arab. Ne përveç gjithë tjerëve, po kërkon shteti që në fillim si vitit Të në dhomën e vajzave, në nodë mundi të pushjej në shtet. Kur të fesa me këpërim të pushjet e shefi, se pushjet rreth 15. Kjo gjë, rëndësisht kur të pushjej në shtet. Kjo është historja. Edhe ne pastaj, Hoxha Larshi, apo komunizmi, edhe mund të mos dalim para me zon, dalim me puskuqë gjithë po ne. Të të të të të të të në rrugë shumë ukra. Kjo që ka bërë isame, atë u thën, të gjithë aty që kanë studiuar mëndë në Tarape, po the në troçetojeni. Të gjithë aty që kanë studiuar mëndë në Tarape dhe kanë mësuar në shkollë, që fillimi dhe mbarimi i Ramazanit vitin 1999 të hënës ose me kalendarin e muajit, ju të pini lëngun këmtim që keni marrë, sepse ju po i shkelni me kaq mbytje që keni marrë atje po i shkeni sot. Madje atë ato fetva që keni thotë ti që keni dhënë deri vjet, ju jeni duke shkel vetë me kaq më to. Prandaj pijuuni lëngun aty sepse nuk bën dot vitë të Allahu subhanallahu teala. Ju sallallahu alaihi wa sallam daruajë ashto fitnë, ashto e keqe të marruën në sunetin e profetit pa falendërim dukje. Allah shpreh ndjenjë fizikament.